Перед тим, як розійтися, друзі домовилися, що Піт почне з цих трьох, а потім завербує ще шість-сім чоловік. Він повинен діяти дуже обережно, ретельно перевіряючи людей, перш ніж довірити їм щонебудь, аби викриття однієї якоїсь деталі не могло знищити всього плану. Працюючи разом зі своїми товаришами на плантації, Піт матиме всі можливості непомітно, викласти їм суть справи. Будь обережний. Було останнє напучення, Блада. Поволі їдеш, далі будеш, і пам'ятай, що коли заслиплися, то загине вся справа, бо ти єдиний штурман серед нас, а без тебе годі буде й думати про втечу. Піт запевнив Блада, що все зрозумів, потім потай прокрався до своєї халупи, і впав на солому, яка правила йому за постіль. Наступного ранку Блад зустрівся на пристані з дуже збудженим вакером. Той всю ніч думав про справу і пообіцяв дати Бладу 30 фунтів стерлінгів на купівлю шлюбки для втечі. Блад, як годилося, подякував, нічим не виказуючи, що йому добре відома справжня причина такої щедрості свого колеги. Не гроші? «Мені потрібні», – сказав він. «А сама шлюбка? Бо хто зважиться продати мені шлюбку і накликати на себе кару, яку обіцяно в наказі губернатора? Ви, звичайно, читали ж його?» М'ясисте обличчя вакера раз похмурніло. Він заклопотано шкріп під борідя. «Так-так-так-так, читав-читав, але я сама ж ніяк не збираюся діставати вам шлюбки. Про це обов'язково довідаються». «А покарання суворе, ув'язнення і штраф – двісті фунтів стерлінгів, Це розорить мене, розумієте?» Спалах надії в душі Бладе почав згасати. Цінь відчаю впала на його обличчя. «В такому разі, – промовив він розгублено, – нічого не можна зробити. Ні-ні-ні-ні-ні, становище не таке вже й безнадійне, доктор Вакер». Якось не до речі посміхнувся, не розмикаючи уст. «Про це я подумав. Ви подбаєтеся, щоб той, хто купить шлюбку, поїхав разом з вами. Тоді йому не доведеться відповідати». «Але хто ж поїде зі мною, крім таких самих невільників, як я? А чого не можу зробити я, того не зроблять і вони? А хіба на острові тільки невільники?» Є ж і засланці. Кілька чоловік відбувають строк за борги. Вони були праді раді розпрямити крила. Приміром, такий чоловік, як Нетто, корабельний Тесля, радо скористався б з нагоди втекти. Але його можуть запитати, звідки в нього в буржника гроші на шлюбку. Звісно, звісно, можуть. Та коли все зробити як слід і з розумом, то... «Лови вітра в полі!» – питати буде нікого. Блад кивнув головою, стверджуючи, що все зрозумів, і лікар, взявши його за рукав, докладно розповів про свій план. «Ви одержуєте від мене гроші і негайно ж забуваєте, що їх дав я. Коли вас питають, то можете сказати, що у вас в Англії». «Є друзі або родичі, які переслали гроші одним із ваших пацієнтів, ім'я якого ви, як людина честі, ні в якому разі не розкрите». Сказавши це, він замовк і запитально глянув на Блада. Блад кивнув на знак згоди. Тоді лікар з полегкістю зітхнув і заговорив знову. «Але запитань ніяких не буде!» коли ви діятимете з розумом і обережно. Домовтеся про все з нетталом, Прийміть його в своє товариство. Корабельний Тесля стане вам у великій пригоді. Дорішіть йому підшукати придатну шлюбку, а самі заздалегідь підготуйтесь, щоб як тільки прибуде шлюбка, негайно ж цікати до того, як почнуться неминучі допити. Розумієте?